Зрозум глянув на коробку. «Здається, ми його впіймали, архі -ректоре. От тільки не знаю, що вона таке». Редикюль кивнув і уважно оглянув натовп навколо. Усі стояли, роззявивши роти. Арфа взяла їх за душу, а тепер гітара напинала їхні жили. А ще перед сценою було порожнє місце. Редикюль прикрив одне око долонею і зосереджувався, аж доки розплющене око не заслюзилося. Озирнувся до музикантів із гільдії, і вжахнувся. Рензерот здіймав арбалет. Здавалося, ніби він робить це не з власної волі. Пан Шпень штовхав його в бік. Редикюль підніс палець до обличчя, так ніби збирався почухати ніс. Крізь музику він почув, як дзенькнувши луснув дріт арбалета. А ще і це завдало йому особливої насолоди, як ойкнув пан Шпень, який дістав у вухо звільненим кінцем напнутого дрота. «От уже моя стареча сентиментальність!» – пробурмотів Редикюль. <хе -хе -хе> а знаєте, це була напрочуд гарна ідея, сказав Скорбій, вдивляючись у крихітне зображення кулі. Який чудовий спосіб налаштувати бачення. Може, так і в оперу можна зазирнути, чи в сконсі в на Броварській, підказав Верховик. Нащо? спитав Скорбій. Та просто на мою думку спало. Виправдався Верховик і поспішно додав: Я й не бував там ніколи, навіть одним оком не зазирав, і то жодним чином заважте собі. «Краще б нам від цього втриматися», – озвався викладач Рун. «Це злісне зловживання чарівними властивостями кулі. А я от не уявляю кращого способу добровживання кулі за оцей», – сказав декан. «Спостерігати за музикою, що качає». Пан Дертий, Качур, домовина Генрі, Арнольд Колобок і старий Тхір Рон разом із смородом старого Тхора Рона і псом старого Тхора Рона терлися по краях натовпу. Сьогоднішній вечір був щедрим на здобич. Так завжди бувало, коли нудель продавав ті свої сосиски в тісті. Є на світі те, чого люди не їстимуть навіть під впливом музики, що качає. Є на світі те, чого не приховати навіть під герчицею. Арнольд підбирав недоїдки і складав у візок. У когось сьогодні на вечері буде королівська підмостова юшка. Музика накочувалася зусібіч. Володюги не зважали. Музика, що качає, це щось із іншого світу, де є місце мріям, а от під мостом було неде мрій. Аж раптом вони спинилися і заслухалися. Нова музика умивала світ навколо. Вона ніби брала за руку всіх, незалежно від статі, віку, походження і природи, і вела додому. Жибрики стояли і слухали роздявши роти. Ті, хто зирався навколо і таки помічав цих невідимих людей, мусив мірщі відвернутися. Не відверталася хіба від пана Дертого. Від такого не відвернутися. Та музика, що качає, залунала знов і повернула їх до дійсності. Окрім хіба пана Дертого. Той просто стояв і дивився. Остання нота затихла. А тоді було цунамі оплесків. Гурт, що качає, тікав від нього геть зі сцени. Нудль радісно спостерігав за дійством залаштунків з іншого боку. Якийсь час він нервувався, звісно, але потім усе повернулося у звичайні береги. Хтось посмикав його за рукав. «Що це вони роблять, пане Нудль?» «Паскуда, так?» «Довбень, пане Нудлю». Вони, паскудо, не дають слухачам того, на що ті чекали. Винятково вдалий хід. Зачекати, доки вони зі штанів вискакувати почнуть і забрати. Знов зачекати. От побачиш, щойно натовп почне ногами тупати. Вони повистрибують на сцену, мов ті коники. Ідеально розраховано. От коли навчишся таких трюків, паскудо, я довбень, пане». От тоді по-справжньому я опануєш мистецтво музики, що качає. Музика, що качає, паскуда, довбню. Це не просто музика, вівдалі Нудель, витягуючи вату і вух. Це багато всього одразу. От і все, що я можу тобі сказати наразі. Нудель підкурив сигару. Полум'я сірника ледь не згасили хвилю гамору. Ще хвильку, от побачиш. У багатті тлілись старі чоботи і інший непотріб. Сіра, крихітна постать оббігла його по колу, нервово принюхуючись. «У підводу, хутко. «Панові, Нудлю це не сподобається!» – простогнав асфальт. «Бідося, Нудль!» – сказав Толос, коли вона разом затягнули паді на підводу. «А тепер жени, щоб іскір з-під копи ципалася, ясно?» «Їдемо до Квірма», – сказав паді, коли підвода смикнулася і рушила. Він не знав, чому саме туди. Чомусь цей напрям видався йому правильним. «Так собі ідея!» озвався толос. Там теж непевно питати, моть наше я під воду ту з фонтана витягнув. Їдемо до квірма. «Панові нудлю, це точно не сподобається. Нидів асфальт, коли вони вже виїжджали на дорогу. Ще хвильку і вийдуть, повторив нудль. Мабуть, сказав Довбень, бо всі ж уже й ногами топочуть. Крізь вигуки і справді чувся тупіт. Ти і завжди, от побачиш, вони точно підгадають, коли треба вийти. Точно кажу. То іншим кінцем треба сигару в рот обрати, пане Нудлю, скромно підказав Довбень. Старий Місяць осявав дорогу на Квірм, що на неї з анпорпорських воріт виїхала підвода. Як ти знав, що на нас підвода чекає? Спитав то Лозу Паді, коли вони приземлилися на лавки після стрибка на черговій нерівності. Я не знав. Але ж ти вибіг просто до неї. Так. Чому? Ну, просто. Час було їхати. А чому саме Квірм? Поцікавився Безкид. «Там... там я зможу сісти на корабель додому, правда ж? Саме так, на корабель додому». Толос зиркнув на гітару. «Щось тут не те. Не можна отак. Не можна отак просто піти зі сцени». Він струснув головою і отямувався. «Ні, все так, як мусить бути. Хіба щось може зараз піти не так?» «Панові Нудлю, це це дуже не сподобається!» – гукнув асфальт. «Та стули вже пельку!» – гиркнув Толос. «Мені все одно, що там йому сподобається чи ні». «Ну, по-перше, йому найбільше. Найбільше не сподобається, що ми поїхали, так би мовити, з грішми». Бескід помацав під лавкою. Там глухо бряцнуло. Саме так застережливо бряскає туго набитий золотом мішок, щоб його зайвий раз не совгали. Сцена двихтіла від тупоту. натовп кричав і подекуди невдоволена. Нудель розвернувся до довбня і широко, але недобре всміхнувся. «Слухай, мені тут на думку спала цікава штука!» Дорогою від річки бігла крихітна сіра тінь. Вона прямувала до освітленої ліхтарями сцени, що жевріла в сутінках неподалік. Архіректор підштовхнув з розума і підніс патерицю над головою. «А тепер, коли раптом станеться прорив у тканині дійсності і крізь нього полізуть страшенні вироскливі почвари, наше завдання, як там наш декан це називав, розігнати дроздів!» Друздюлів, архіректор, виправив з розум. Він каже роздати дроздюлів. Редикіль глянув на безлюдну сцену. Не ясно тільки кому. Четверо учасників гурту рівненько сиділи по своїх місцях на підводі і дивилися вперед на освітленим місяцем рівнину. Бескід заговорив першим А що за сума? Десь майже п'ять тисяч доларів. П'ять тисяч до. Бескід затулив толо за вірота величезною п'ятернею. Тобто. Уточнив безкіт. З під його долоні чувся притишений стогін. Я трохи заплутався в підрахунках, даруйте, попросив вибачення асфальт. Нам ніколи не втекти досить далеко. Ти це розумієш? Нас і на тому світі знайдуть. Таж намагався пояснити. може, ми могли просто їх повернути? І як нам це зробити, по-твоєму. «То лозе», – сказав Бескіт повільно і трохи повчально. «Я тобі роту розтулю, а ти не волатимеш, гаразд?» «Угу, добре». «Просто повернути їх, п'ять тисяч до...» «Підозрюю щось із того наше», – сказав Бескіт, щільніше затискаючи гномами рота. «Мені от взагалі не платять», – завважив асфальт. «Треба дістатися к фірму», – нервово озвався паді. Можемо забрати те, що нам належить по праву, а решту відіслати назад?» Безкид почухав щелепу. «Там і хризопразові гроші є», – нагадав Асфальт. «Пан Нудель у нього на фестиваль позичав». «А от від нього нам точно не втекти», – сказав Безкид. «Хіба тільки до краю доїхати і стрибнути вниз? Та й тоді не факт». «Але ж можна все пояснити, ні?» – обнадійливо спитав Асфальт. «Чи ні?» Усі уявили недобру посмішку на мурмуровому обличчі Хризопраза. «Ні!» «Тоді нам треба до Квірма», – сказав падді. Безкидові діамантові зуби блищали в місячному сяйві. «Мені от щойно почулося щось такий дивний звук, ніби як карет гуркотить». Невидимі жебраки поволі побрели геть із парку. Сморід старого Тхора Рона трішки затримався, бо слухав музику. Пан взагалі узагалі нарушив з місця. «У нас майже двадцять сосисок», – сказав Арнольд Холобок. Домовина Генрі харкнув так густо, ніби його кашель був не просто з плоті, а й з кісток. «Хулєра!» – озвався старий Тхіррон. «Опромінювать мене надумали, от я їм!» Щось пробігло втоптаним ґрунтом до пана Дертого, видирилося мантією аж до каптура і ухопилося за нього обома кінцівками. Лунко стукнули два черепи. Пан Дерт і позадкував. «Писк!» Пан Дертий моргнув і зненацька усів. Жибрики витріщилися на малого стрибона. Самі невидимі, вони чудово бачили те, чого не бачили інші люди, чи у випадку старого Тхоророна інші очі. «Це щур», – сказав Качур. «Хулєра», – озвався старий Тхір Рон. Щур запищав і забігав колами на задніх лапах. Пан Дерти знову моргнув і набув постави смерті. «Я мушу йти». «Писк!» Уже віддаляючись, смерть спинився, вернувся і тицнув кістлявим пальцем на качура. «А чого ти ходиш із качкою на голові?» «З якою качкою?» «Ой, даруй!» «Ну як це щось може піти не так?» – розпинався довбень, скаже махаючи руками. «Усе має вийти. Усі знають, що коли зірка хворіє чи стається щось якась хрінь, на твоїй вулиці приходить свято. Публіка твоя. Так завжди буває, хіба ні?» Джимбо, Паскуда й кивун визирали з за лаштунків на скажену юрбу і боязко кивали. Звісно, коли на твоїй вулиці свято, то все йде не так, як слід. Можна було б заспівати анархію в Анкморпорку, нерішуче запропонував Джимбо. У нас ніколи не виходило, сказав кивун. Так, але там нема чого нового. Думаю, можна спробувати. Чудово. вигукнув довбунь, войовниче трусячи гітарою. Ми це зробимо. «Усе не вівтар злягання препаратів і музики, що качає!» Він відчув на собі недовірливі погляди товаришів. «Ти не казав нам, що маєш при собі якісь препарати», – докірливо сказав Джимбо. «І коли вже про це зайшлося, – узвався Кивун, то я не думаю, що в тебе колись бувало...» «Одне з трьох! Уже непогано!» – крикнув Добень. «Ага, цілих 33 а Ану цить!» Люди тупотіли і насмішкувато плескали. Редикюль сперся на патерицю і промовив. «Був собі колись в святий Франчик. Здається, він міг дати раду Дроздам, якщо так подумати». «Перепрошую», – озвався з розум. «Він був ще той співун», – пояснив Редикюль. «Жив кількасот років тому. Став єпіскопом Омнійської церкви, бо приманював на співи пташок. Здається так, кращого в цьому ділі годі уявити». «Ні-ні, архіректоре». – втрутився з розум. – Це просто такий молодіжний вислів про, ну, звіздюлі. – Цікаво, як ви від дроздів відокремите від усіх інших? – відказав Редикюль. – Вистот із підземельних вимірів і крила тобі, дзьоби. Не знаю, архіректоре, втомлено мовив з розум. Для певності, мабуть, треба роздавати все. Смерть наздогнав Шура біля латунного мосту. Альберта ніхто не потривожив. У ґанаві він став майже таким само невидимим, як домовина Генрі. Смерть закутив рукав. Його рука пройшла крізь тканину Альбертового плаща ніби крізь туман. Старий пришалобкуватий дурень завжди брав її з собою, пробурмотів він. Уявити не можу, що я, на його думку, мав би з нею зробити. Рука виринула назовні, тримаючи вигнуту скляну посудину. Всередині виблискувала дрібка піску. Тридцять чотири секунди. Мовив смерть і передав Клепсидру Щурові. Прилаштуй це кудись, та глядину розбий. Він устав і роззернувся. Брясь-брясь, дзенькало об каміння порожня пивна пляшка. Смерть чорів, трюхикав із латиного барабана, котячи її перед собою. У пляшці калаталися 34 секунди піску. Смерть підтягнув слугу собі до ніг. Час для Альберта зупинився. Очі його затуманилися, внутрішній годинник стояв. Старий звисав із господарєвої руки мов дрантя. Смерть вихопив ущура пляшку і трішки її нахилив. З горлочка полилася цівка життя. «Де моя онука?» – спитав. «Мусиш сказати, інакше не знаю, що буде». Альбертові очі враз розплющилися. «Вона намагається врятувати хлопця, господарю. Вона не знає, що значить слово «обов'язок». Смерть підняв пляшку. Альберт замовк на півслові. «Але ж ми знаємо, правда?» – Гірко спитав. «Ми з тобою!» – він кивнув смерті Щурів. «Наглянь за ним!» – клацнув пальцями. Клац, нічого не сталося. «Як незручно вийшло! В неї частка моєї сили. Здається, я зараз не можу...» Смерть Щурів запищав, пропонуючи допомогу. «Ні, наглядай за ним. Я знаю, куди вони прямують. Історія полюбляє повтори». Смерть глянув на вежі невидної академії, що стриміла над дахами. «Десь у цьому місті точно є кінь, який мене повезе». «Чекайте, щось наближається!» – Редикюль підняв очі на сцену. «Хто вони?» – зрозом витріщив очі. «Думаю, може це люди, архіректори?» Юрба припинила тупотіти і перейшла до промовустого вичікувального мовчання. Довбень вийшов уперед і показав усім свою широку шалену сяйливу усмішку. Так, але вони ось-ось розпадуться на і з них полізуть страховиська, з надією сказав Редикюль. Довбень узяв гітару і видав акорд. Я ж казав, знову озвався Редикюль. Пане, дуже схоже на кота, що намагається сходити в туалет крізь зашитий зад. Зрозом ошаліло дивився на нього. Архіректори ви ж не, ні? Але прозвучало це саме так. Точно так. Натовп застиг, не знаючи, чого чекати далі. «Привіт, Анкморпорку!» – сказав Довбень і кивнув на паскуду, який у друга поцілив по барабанах. Та інші групи розпочали свій перший і, вочевидь, смертельний номер. Власне, три смертельні номери. Довбень спробував зіграти анархію в Анкморпорку, Джимбо застиг, бо не бачив себе в дзеркалі і виконував те, що було на єдиній сторінці підручника Блерта віддавна. Тобто зміст. А Кивун заплутався пальцями в струнах. Паскуда вважав, що назви композиції були точно створені не для нього. Він зосередився на ритмі. Більшість і без цього обходиться. Але для нього навіть плескання долонями було вправою на зосередженість. Тому він грав у своєму затишному світі і навіть не помічав публіки, що збурилася, мов зіпсована їжа, і полізла на сцену. Сержант Колон і капрал Нобс чергували біля Деосільської брами, курили одну на двох і прислухалися до далекого фестивального реву. «Здається, непроста нічка», – сказав сержант Колон. «Так і є, сержанте. Пахне смаленим. Добре, що мене там, сержанте». Вулицею зацокав кінь, на якому ледь тримався вершник. Коли кінь наблизився, обидва впізнали нудля від душі відриваю, що їхав верхи з вишуканістю картопляного клунка. Воза не бачили? рішуче запитав він. Якого нудлю? спитав сержант Колон. Що значить якого? Їх було два, пояснив сержант. Один із парою тролів, а інший наступний, із паном шпенем. Ну, знаєте, з гільдії музикантів. Тільки не це. Нудль пришпорив коня і потрькатів у ніч. Чого це він? спитав Нобі. Може, хтось йому пені завинив, відказав сержант Колон, спираючись на алебарду. Зацокали копи ще одного коня. Коли він з повз них, вартові попритискалися до стіни. Кінь був великий і білий. Чорний плащ вершниці та її розпущене волосся майорили на вітрі. Раптовий шквал і нема. Пронеслись у безкрай. «Це була вона!» – витріщившись, мово в нобі. «Хто?» «Сюзан Смерть!» Світло в кулі зменшилося до цятки і згасло. «Тепер у мене попереду три дні без чарів!» – поскаржився Верховний Верховик. «Варте кожного свого таума», – сказав Завкав неточних наук. «Але ж краще побачити їх живцем», – докинув викладач новітніх рун. «Якось дивно з вас підтече». «Я гадав, що все скінчилось, як почало йти на лад, сказав Завкав. «Я думав...» У будівлі пролунало виття, і викладачі зацепеніли. Виття було трохи тваринне, а ще не живе. Метелеве і дертке, мов пилка». По хвилі викладач новітніх рун промовив. Звісно, якщо ми почули вереск, від якого стигне кров, біжать по спинах мурашки і холонуть кістки, це ще не значить, що сталося щось погане. Чеклуни визирнули в коридор. Вило, звідкись ізнизу, сказав завкав неточних наук, прямуючи до сходів. Так, а чого ж ви йдете нагору? Бо я не Бовдур. А це може бути якась страхітлива іманація. Та ну, кинув через плече завкав, прискорюючись. «Ну як хочете, там же студентський поверх». А, «Ага», – завкав повільно, спустився, час від часу злякано зиркаючи на сходи. «Ніщо не може проникнути сюди», – мовив Верховний Верховик. «Це місто під захистом дуже потужних чарів». «Так і є», – підтвердив викладач новітніх рун. «Ми точно час від часу їх посилюємо, згідно штатного розкладу», – продовжив Верховик. «Ну так, так, звісно», – підтвердив викладач новітніх рун. Звідусіль знову заревіло. У реві почувся повільний ритм. «Гадаю, це з бібліотеки», – мовив верховний верховик. «Хтось бачив бібліотекаря?» «Коли я його бачу, він, здається, завжди щось несе. Ви ж не думаєте, що він узявся за темні чари, правда?» «Це чарівнича академія». «Так, але я про ще сильніші чари». «Тримайте себе в руках, гаразд?» «Я тримаю себе в руках, бо коли ми разом, щось нас може здолати». «Ну, хіба тільки величезне? Цить!» Декан відчинив двері бібліотеки. Всередині було тепло і оксимитово тихо. Час від часу книжка шелестіла сторінками, чи неспокійно дзвеніла ланцюгом. Зі сходів у підвал струменіло сріблясте світло, і в ряди годи чулося «Уук!» «Щось він не надто засмучений», – сказав скарбій. Чарівники скрадалися сходами. Двері впізнали одразу. Там світилося. Чарівники зайшли в підвал. Їм перехопило подих. На помості у центрі підвалу оточено свічками. Така і мала бути на вигляд музика, що качає. Висока чорна постать шмигнула з-за рогу на площі Цатор, наддала і промчала крізь браму невидної академії. Її помітив тільки моду – гном-садівник, що весело котив свого возика з гноєм крізь сутінки. День видався хороший, у нього переважно видавалися хороші дні. Він не чув про фестиваль, не чув про музику, що качає. Мода взагалі мало про що чув, бо не слухав. Він любив гній. На другому місці після гною були троянди, для яких призначався гній. Він від природи був задоволеним гномом і запросто давав раду всім побічним продуктам садівництва у високомагічному середовищі тлі, білокрилкам і моторошним істотам з мацаками. Не так то воно й легко доглядати газони, коли туди можуть проникнути істоти з інших вимірів. Хтось шмигнув газоном і зник у дверях бібліотеки. Моду глянув на сліди і сказав: Ой, леле. Чеклуни знову задихали. Оце так, сказав викладач новітні Хрун. Вривайся, сказав верховний верховик. Саме це я і називаю музикою, що качає, зітхнув завкав і ступив уперед із урочистим обличчям злидаря в золотій копальні. Світло свічок кидало чорні й сріблясті відблиски, і тих, і інших було вдосталь. Оце так, сказав викладач новітні Хрун. Звучало це як замовляння. А хіба це не моє дзеркальце для догляду за волоссям у носі?» – мовив скарбі, псуючи всім чарівну мить. «Це точно моє дзеркальце для догляду за волоссям у носі!» От тільки якщо чорне було чорним, то сріблясте насправді сріблясним не було. Воно складалося з дзеркал, блискучих бляшаних уламків, блискіток і дроту, який повизбірував і поростинав бібліотекар. «У нього срібна рамочка. А чого воно на цьому двоколісному возику? Два колеса одне за іншим». Сміх та й годі, воно ж завалиться. А конячці, як і ти, я вас питаю. Верховний верховик легенько постукав його по плечу. Скарбів, на два слова, старий. А? Що таке? Здається, якщо ви зараз же не замовкнете, декан вас уб'є. Між двома колесами, розташованими одне за одним, примостилося сідло. Спереду була вигнута труба, за яку можна було схопитися тому, хто сидить у сідлі. Решта – брухт. Хістки, гіляча і сорочий подарунок під ялинку. Купа блискучих абищець. Над переднім колесом було прилаштовано конячий череп, і з кожного його отвору стирчало пір'я і стрічки. Однак у цьому цьому розмитому смітті було щось похмуро живе. Не зовсім життя, а радше рух, неспокійний, скулений, готовий вистрілити, і завкав із цього аж похитувався. З першого погляду було ясно, що самим своїм існуванням і виглядом усе це порушує принаймні дев'ять законів і двадцять три розпорядження. «Він закохався?» – спитав Скарбій. «Заведіть його!» – сказав декан. «Його треба завести! Його слід завести!» «Так, але що це?» – спитав Завкав неточних наук. «Це шедевр?» – відповів декан. «Тріумф!» «Може, його треба підштовхнути?» – прошепотів Верховний Верховик. Декан стурбовано похитав головою. «Ми чарівники, чи хто?» – сказав. «Маємо його зрушити». І він пішов в обхід чудернацької конструкції. Від помохів його шкіряного клепаного плаща затанцювали вогники свічок і тіні на стінах. Верховний верховик закусив губу. «У мене є певні сумніви», – мовив він. «Здається, чарів там не більш, ніж треба. Воно воно дихає, чи мені здається?» Верховний верховик розвернувся і тиснув пальцем у бібліотекаря. Це ти його змайстрував, гаркнув він. Орангутан похитав головою. Ук. Що він каже? Каже, що не змайстрував, а просто зібрав, відповів декан, не повертаючи голови. Ук. Піду туди і сядуся, сказав декан. Інші чарівники відчули, як від їхніх сердець щось відтікає, поступаючись раптовій невпевненості. На вашому місці, старий, я б не рипався, сказав Верховний Верховик. Хто знає, куди вас занесе? «Та яка різниця?» – відповів декан. Він досі не зводив очей з конструкції. «Я про те, що воно з іншого світу», – уточнив Верховний Верховик. «Зате я з цього, і вже сімдесят років тут живу», – відповів декан. «Годі нити!» Він ступив у коло і поклав руку на сідло. Воно задрижало. «Вибачте!» – висока чорна постать, що раптом з'явилася у дверях, опинилася в колі у два кроки. Деканові на плече опустилася кістлява рука і обережно, проте наполегливо відставили його в бік. «Дякую!» Постать усілася в сідлі, вхопилася за ручки і оглянула штукенцію, якого сідлала. Бувають моменти, коли все треба зробити саме так, а не інакше. На декана був спрямований палець. «Мені потрібен дві одяг!» Декан позадкував. «Що?» «Дай мені свою мантію!» Декан дуже неохоче скинув свою шкіряну мантію і передав гостеві. Смерть одягнувся. Так значно краще. «Побачимось!» З-під його пальців показалася блакитна іскра і розійшлася блакитними зігзагами, творячи корону на кінчиках пір'їн. «Нічого, що ми в підвалі!» – сказав декант. Смерть перевів на нього погляд. «Нічого!» Модо випростався і застиг, милуючись своїм квітником, де росли найчастіші чорні троянди, які йому тільки вдавалося вивести. Часом високомагічне середовище було на користь. Аромат висів у вечірньому повітрі, наче підбадьорливі слова. Квітник розлетівся на всі біч. У поле зору модо на мить потрапила полум'я і невідомий предмет, що летів у небеса. А тоді згори посипалися перлини, пір'їни і м'які чорні пелюстки. Він похитав головою і пішов по лопату. Сержанте! Що, ноби? Ваші зуби. Які зуби? Зуби в роті. Ага, що з ними? Як вони пасують один до одного там, ззаду. Сержант Колон якусь мить обмацував язиком глибини свого рота. «Я...» Є... Є... – почав він, а тоді схаменовся. «Цікаве спостереження, Нобі!» – Нобі скрутив папіросу. «Зачиняти ворота, сержанти?» mm. «Гадаю, так». Доклавши трохи зусиль, вони зачинили стулки воріт. Це вже був навіть не захід безпеки. Ключі давно загубилися. Навіть напис «Дякуємо, що не завойовуєте наше місто» остаточно вицвів. Mm. «Гадаю, треба...» Почав був колон, але задивився на вулицю. «Що це за світло?» – спитав. «І що це так гуде?» На будинках у кінці Довгої вулиці з'явилася блакитна заграва. «Звучить, наче якийсь дикий звір», – сказав капрал Нобс. Світло зібралося у два актинієві блакитні списи. Колон приклав руку до очей. «Схоже на коня чи що? Воно летить просто на браму. Ревіння пораненого звіра відбивалося від будинків. «Нобі, я не певен, що воно спиниться!» Капрал Нобс притиснувся до стіни. Колон, у чій голові думка про посадові обов'язки затримувалася надовше, мляво махав руками дедалі ближчому світу. «Стій! Стій!» І поволі підвівся з грязюки. Довкола кружляли трояндові пелюстки, пір'я і іскри. Краї пробоїни у брамі світилися блакитними іскрами. «Це ж старий дуб!» – пробурмотів колон. «Тільки б нам його сплатні не вирахували!» «Ти бачив, хто це був, Нобі?» «Нобі?» – Нобі скридався попід стіною. «У нього... у нього була троянда в зубах, сержанте!» «Так, але якби ти його побачив у друге, впізнав би?» – Нобі ковтнув. «В друге? Хіба на тому світі, не раніше?» «Мені це не подобається, пане Тулос, не подобається!» На дорогу дивись і замовкни. Але тут не можна швидко. Нічого. Ти однаково не дивишся, куди їдеш. Підвода завернула, ставши на два колоса. З неба посипав мокрий сніг і розставав, щойно торкався землі. Але ми на серпантині. Тут ухил стрімкий. Ми перекинемося? Хочеш, аби нас упіймав хризопрас? В'ю! Падій і Бискит притислися до боків підводи та хилиталася крізь темряву. За нами досі женуться? Вириснув Толос. Нічого не видно, крикнув Бескит. Може, як зупинимося, щось почуємо? Ага, а якщо ми почуємо щось зовсім-зовсім близько? В'йо! А може, просто викинемо гроші? П'ять тисяч доларів! Паді визирнув вниз. За метр від краю дороги темрява густішала, ніби приховуючи провалля. І Тара легенько бринкала в такт колесом. Він узяв її однією рукою. Цікаво, як вона ніколи не стихала? Навіть якщо всі струни рукою затиснеш. Він і так пробував. Звучала арфа. Струни були зовсім безгучні. «Це божевілля!» – кричав спереду Толос. «Зупинися, ти нас мало не вивернув!» Асфальт натягнув вішки. Віз поступово сповільнився до темпу ходи. «Отак краще!» – гітара вереснула. Нота була така висока, що голкою принизала слух. Коні нервово смикнулися в голоблях і знову помчали вперед. «Тримай їх! Тримаю!» Толоз розвернувся і схопився за спинку сидіння. «Викинь її!» Паді швидко схопив гітару і устав, ведучи рукою до краю прірви. І завагався. «Кидай!» Безкид устав і спробував перехопити гітару. «Ні!» Паді крутонув гітарою над головою, схопив троля за підборіддя і штовхнув. «Ні!» «Толози, легше!» І ось їх уже обганяє білий кінь. Вершник у капторі нахиляється і хапає вішки. Віз натикається на камінь і на мить злітає в повітрі, перш ніж знову пасти на дорогу. Асфальчує, як тріскають стовпчики, коли колеса в'їжджають в огорожу, бачить, як рвуться віжки, відчуває, як підлітає підвода. І все. Потім стільки всього сталося, що Толос так і не розповів нікому, як йому здалося, що коли підвода невпевно зависла на краю провалля, вона водночас покотилася вперед, перекидаючись кудись униз і полетіла просто на камені. Толоз розплющив очі. Образи наповзали, мов поганий сон, але його відкинуло на віз, коли той злетів і головою бився у спинку сидіння. І дивився просто в провалля. Позаду дерев'яно скрипнуло. Хтось тримався за його ногу. «Хто там?» – прошепотів він, ніби гучніші слова посунули б воза вперед. «Я асфальт. А хто тримає мене за ногу?» «Я!» – озвався Бескит. «За що тримаєшся ти, Толозе?» «Та так, за те, що вхопився невпевною рукою», – відповів той. Підвода знову затріщала. «За золото, еге?» – спитав Асфальт. «Ну, визнай, ти ж за золото вхопився». «Дурний гном!» – крикнув Бескит. «Пускай, бо загинемо!» «Відпустити п'ять тисяч доларів – це і є смерть!» – відповів Толос. «Дурне, на той світ не забереш!» Асфальт потягнувся рукою. Підводу хитнуло. «Зараз знову хитнеться!» – пробурмотів асфальт. «А хто ж?» – спитав Безкид, коли підвода ще трошки підсувалася до краю. «Хто тримає паді? У якусь мить усі троє подумки намагалися визначити положення своїх тілокінцівок у просторі. «Я… здається, він упав», – сказав Толос. Пролунало чотири акорди. Паді повис на задньому колесі і смикався над провалем, доки музика вигравала на його душі вісьминотний квадрат. «Не вмирай, не згасай, живи вічно». Живи останньою палкою миттю, коли кричить юрба, коли кожна нота звучить у так серцебиття. Злітай у небо. Ти ніколи не постарієш, про тебе ніколи не скажуть «помер». Ось і все. Ти будеш найкращим музикантом на світі. Живи швидко, помри молодим. Музика вигравала на його серці. Ноги паді, повільно гойнулися і намацали скелю. Він зосередився, заплющив очі і підтягся на колесі. Його плеча торкнулась рука. «Ні!» – очі Паді широко розплюшилися. Він повернув голову і подивився на Сюзан, тоді на підводу. «Що?» – пробурмотів він з пантеличеною глухо. Відпустивши одну руку, він незграбно намацав ремінь, скинув його з плеча, схопився, перехопив гітару за гриф і жбурнув її в темряву. Струни зависли на люту. Друга рука ковзнула зі скрижанілого колеса, і він упав у провалля. Усе вкрив туман. Паді важко впав на щось осомитве, просякнуте запахом кінського поту. Сюзану упіймало його вільною рукою і іншою скерувала хропунця вгору крізь сльоту. Кін ступив копитами на дорогу, паді упав у багно і підвівся на ліктях. Ти? Я, сказала Сюзан. Вона дістала косу. Блиснуло лезо, сніжинки падали на літу і розтиналися навпіл. Ходімо, заберемо твоїх друзів. У повітрі відчувалася напруга, так, ніби цілий світ раптом на чомусь засередився. Смерть вдивлявся в майбутнє. От холера! Усе розпадалося. Бібліотекар зробив, що зміг, але кістки і дерево такого не витримають. Пір'я і перлини розлітались і задимлені падали на дорогу. Під час різкого майже горизонтального повороту одне колосо злетіло з осі і покотилося геть гублячі шпиці. Великої погоди це не зробило, там, де бракувало деталей, повітря світилося так, як світяться душі померлих. І якщо взяти блискучу машину і підсвітити її, щоби блищала і сяїла, а потім забрати машину і лишити саме світло. Лишився тільки кінський череп. Він і ще задні колоса щодиміла, обертаючись у вилці зі світлових розрядів. Коли все це проривіло повзну, для його кінь сіпнувся і стрімголов помчав уперед. Смерть звик до швидких мандрів. Теоретично, він і так був усюди водночас і всіх дожидався. Найшвидший спосіб подорожувати – зразу бути на місці. Але він ще ніколи не мчав так швидко, рухаючись так повільно. Краєвид на швидкості розмазався і втратив різкість. Та поверталася лише тоді, коли він ледве не чиркав колінним суглобом об землю на крутих поворотах. Віз знову ворухнувся. Тепер навіть безкит вдивлявся в темряву. Щось торкнулося його плеча. «Хапайся, але не залезо!» Паді тим часом нахилився назад. «Толозе, якщо відпустиш мішок, я можу...» «Навіть не думай!» «У савинах немає кишень, Толозе!» «Поганий, значить, у тебе кравець. Зрештою паді схопився за чиюсь ногу і потяг до себе. Один за одним учасники гурту вибралися на дорогу і витріщилися на Сюзан. «Білий кінь!» – сказав асфальт. «Чорний плащ! Коса! Гммм!» «Ви теж її бачите?» – спитав Падді. «Сподіваюся, ти не скажеш, що ліпше б не бачили», – відповів Бескит. Сюзан витягла життімір і критично його оглянула. «Я так розумію домовлятися про щось уже пізно», – спитав Толос. «Просто перевіряю, мертвий ви чи ні», – відповіла Сюзан. «Мені здається, що я живий», – сказав Толос. «Хай ще трохи поздається». Усі розвернулися на скрип. Підвода покатилася вперед і впала в провалля. Спершу пролунав тріск від зіткнення зі скелястим виступом. Потім далекий глухий удар об скелі на дні і, на кінець, бабах від вибуху оливи, яка зайнялася помаранчевим полум'ям. Із купи уламків, лишаючи по собі вогняний слід, викотилося палаюче колосо. «Ото і ми б там були!» – сказав Бескид. «А зараз що краще?» – озвався Толос. «Ага!» – відповів Бескид. «Ми ж не вмираємо під охопленою вогнем під водою». «Та ні, але ось вона на вигляд трохи потайбічна». «Мені нормально. Я потайбічна щодня на хліб намазую». Позаду паді повернувся до Сюзан. «Я, здається, все зрозуміла», – сказала вона. «Музика перекрутила історію, її не мала бути в нашій історії. Ти не пам'ятаєш, звідки вона в тебе?» Паді мовчки дивився на неї. «Коли тебе рятує від певної смерті приваблива дівчина на білому коні, питання про закупи трохи не на часі». «В Антморпорській крамниці», – відповів Бескит. «У загадковій старій крамниці?» «Як і все там, а ще...» «Ви туди поверталися? Вона досі там, там само?» «Так», – відповів Бескит. «Ні», – сказав Толос. «Там була ціла купа цікавинок, по які хотілося повернутися і про все розпитати». «Так!» Разом вигукнули тулос і Безкит. Ага, сказала Сюзан. То про таку крамницю мова. Я знав, що їй там не місце, сказав Тулос. Хіба я не казав, що їй там не місце? Я казав, що їй там не місце. Я казав, що вона химерна. Я думав, це означає довгаста, сказав асфальт. Безкит виставив руку. Сніг перестав, сказав він. Я впустив її в прірву, озвався паді. Я... Мені вона вже не треба. Мабуть, розбилася? Ні, відповіла Сюзан. Вона не. Хмари, от вони зараз химерні, зауважив толос, піднявши очі. Які довгасті? перепитав асфальт. Усі раптом відчули, як навколо світу зникли стіни. Засвистіло повітря. А це що таке? спитав асфальт, коли всі інстинктивно збилися в купу. Тобі краще знати, відповів толос. Я думав, ти всюди був і все бачив. У повітрі затріскотіло біле світло. Повітря і саме стало світлом. Білим, наче місячне, але сильним, ніби сонячне. І звук, ніби рев мільйонів голосів. Голоси казали «Я покажу тобі, хто я. Я – музика».